Віра все не відходила і зачаровано слухала чужу, незрозумілу мову. Амалія переклала. Дівчина трохи нахилила голову вбік, а одна її брова комедно поповзла вгору, ніби промовляючи. То ви приймаєте умови нашої гри? Керстін глянула на годинник. Амалія кинула погляд на свій, а Віра на старовинний стіни, що хитав маятником неподалік. Було 15 хвилин по 11-й. «Я думаю, що встигну розповісти вам хоч що-небудь про мою бабусю». Вона знову всміхнулася, і легкий сум промайнув її обличчя. «На жаль, за такого ритму життя ні дітям, ні онукам, не до далеких предків. Їх не дуже цікавлять сентиментальні історії про колишні. Тож нехай це буде моїм невеличким внеском до вашої віртуальної бібліотеки». А пані Амалія – письменниця, не втрималась віра, вказавши рукою на читачку. «Що означає письменниця?» – незрозуміла туристка. Амалія посварилась пальцем на віру і стримано пояснила, що вона дійсно письменниця, і згодилась на цю гру, сподіваючись поповнити свій архів цікавих історій, які, можливо, колись стануть у пригоді під час написання книжок. Очі француженки знову округлились, а брови поповзли вгору. «О, яка несподівана удача!» «Жива письменниця?» «Тоді я просто зобов'язана розповісти вам щось цікаве, адже я сама так люблю читати». Вона вказала долонею на книжковій полиці. «Але каву я вже пила, та тістечко щойно з'їла. Перенесіть на нам, будь ласка, соку. А ви ж не проти соку, Амалія?» «Моя бабуся! О, ви мене заскочили з цією розмовою. Але, мабуть, так дивно. Саме зараз і саме тут...» Настав час розповісти комусь про неї, озвучити мої думки. З віком люди стають сентиментальнішими. На їхньому внутрішньому ринку зростає ціна не на нафту чи діаманти, а саме на такі спогади. Я маю особливий сентимент у моєї бабусі. Часто згадую про неї, хоча вона була звичайною людиною, рядовою французькою жінкою першої половини, ХХ століття, як написали б журналісти. Одначе вона не була французькою жінкою. Вона була бретонкою. Ви розумієте різницю? Крістін зазирнула у вічі співрозмовниці та кивнула, але промовчала. Бретонці – мешканці північно-західного півострова Франції, Бретань. Це, по суті, кельти – які в вдалину переселялися з британських островів під тиском англосаксів. І бритонська мова місцевого населення, звісно, теж кельтської групи. Проте сучасне молоде покоління вже майже не розуміє мови своїх пра-пра. Кругом панує державна, але в південній частині півострова ще подекуди зберігають традиції і говорять обома мовами. Колись Британь була окремим королівством – яке аж до XVI століття чинило опір французьким централізаторам. Але потім? Потім усе бретонське винищувалося та шліфувалося величною Францією. Власне, я про бабусю. На її юність припали важкі роки. Вона з'явилася на світ наприкінці 19 століття в дуже простій і незаможній селянській родині, де народилося 12 дітей, але не всі вижили. Удому розмовляли бретонською. Появляєте, бабуся ходила до школи лише два роки, із семи до 9 літ. Там і вивчила французьку. Здобутих знань їй вистачило лише для того, щоб навчитися самостійно розшифрувати Біблію. У родині вирішили, що цього досить, і далі вона мусила пасти корів. Бабуся мріяла бути лікарем. Протягом цього життя вона купувала в бакіністичних лавках і на розпродажах, Дешеві потріпані книжки з медицини, що їх продавали студенти мандрівним букіністам. Її бібліотека складалася з дуже розумних підручників і монографій. 1914-го у віці 18 років вона разом із сестрою поїхала у Францію, тобто до Парижу, так тоді у нас казали, бо Париж уособлював собою Францію, якою Британь вважала себе дуже умовно. Поїхали на заробітки. У вас таких, я знаю, Київ притягує до себе заробітчан із, провінці... із провінції. Це завжди шанс прогодуватися і прогодувати родину. Заробляти в багатому місці, щоб проїдати гроші в бідному. Усі заробітчани із заходу країни прибували тоді, на вокзал. Тепер він уже поступився місцем новій сучасній будівлі. І там на вокзалі чекали на наївних приїжджах агенти роботодавці. Чимало з них були просто сутенерами.